Amikor a hullámok összecsapnak a fejed felett. A lelki kín olyan, mint a halál. Nincs visszaút. Végleges. És éppen ezért kibírhatatlan. Nem hittem el, hogy Krisz képes engem ilyen helyzetbe hozni. Odáig voltam ezért a nőért. Erre ide hívja ezt a pasast, és még én szórakoztassam. Mióta csak betette ide a lábát, majd szétvetett a féltékenység. El kellett tűnnem. Nem bírtam volna nézni, hogy Krisz önfelett mosolyjal néz rá, megérinti, vagy ami ennél is rosszabb, ez a pasi teszi rá a mancsát. A végén még elvesztettem volna az önuralmam, és kidobtam volna. Amikor ott álltam ezzel a fazonnal szemtől szemben, azt éreztem még az is jobb lett volna, ha Kris a lőtéren belé egy golyót. Nem tudtam, mit mondhatnék ennek az embernek, de szerencsére ő megelőzött. Szerencsés fickó magad, Dark, kezdett bele. Miért is lennék az? Fájdalmasan sóhajtottam. Felkeltette a kis Chris Stuart figyelmét. Őszintén megvalva, iridlem érte. Félreértett valamit, köztünk nincs semmi, feleltem hűvösen. Ugyan már, kit akar becsapni, amikor a megérkezésemkor Chris a nyakamba maga, majd felrobbant a féltékenységtől. Ne tagadja, láttam. Akkor boldog lehetsz. Ja, majd belepusztultam. A számat vékony csíká húztam össze, a kezemet görcsösen ökölbe szorítottam, és úgy néztem rá, mint aki mindjárt megfolytja. Miért gyötör engem még ez is? Az órom alá dörgölni, ami sosem lehet az enyém. Mondom, hogy valamit félreértett. Szűrtem ki a fogaim közt. Hol lehet már ez a nő? Nem tudom, meddig tudok még uralkodni magamon. Ha ez bosszú akart lenni, elég kegyetlen, de hatásos. Mondja, amit akar, de nem ejtettek a fejemre. Folytatta ez is a gyötrésem. És azt is észrevettem, Krisz, hogyan néz magára? Öregem, én évek óta küzdök, hogy így nézzel rám legalább egyszer, de rá kellett jönnöm, hogy mindig csak a barátjaként, testvéreként fog rám tekinteni. És akármit teszek is, ez sosem lesz másképp. Meg kell, hogy mondjam, nem kellemes ez a felismerés. Mi a fenét lát magában, ezen gondolkodom azóta. Látom a szemében a ragyogást, és ez, hogy őszinte legyek engem, tesz féltékenyé. Ragyogás? Inkább félelem. Megnyugodhat. Köztem és Krisz között nincs semmi, soha nem is lesz. Ő jobbat érdemel nálam. Lehet, hogy van köztünk valami vonzalom, de vannak dolgok, amiket nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Valami vonzalom. Öregem maga vagy engem akar átverni, vagy saját magát. Ízzik a levegő maguk között. Ezek olyan dolgok, amiket nem irányíthatunk. Kriszt megérdemelné végre, hogy egy kicsit az érzelmei irányítsák, és ha jól informáltak az előbb, maga ebben profi. Mindig olyan józan, merev és boldogtalan volt, vergődött, mindez azért, amit az anyja és az edzője tett vele. Kijöttek belőle minden érzelmet az évek során. Elfelejtett nevetni, mosolyogni. Meg lehet igazat, mondta, hogy nincs maguk között semmi, de majd lesz. Erre mérgetvehet. Feltint az előbb, mikor maga megjelent. Krisz elpirult és úgy mosolygott magára, mint a maga lenne az egyetlen férfi a földön. Újra ráébresztett arra, hogy nekem sosem lesz esélyebb nála. Szívesen lennék a maga helyében. A helyemben? Ez nem tudja, mit kíván. Én az életem odaadnám az övéért cserébe. Akkor lehetne esélyem. Á, de mi támadozom? Ideje a valóságra fókuszálni. Haragszik rám. Ne akarjon a helyemben lenni. Csináltam egy ostobaságot. Valottam be? Hát nekem ez nem tűnt fel, és nem is úgy beszélt magáról, mint a harag lenne a lelkében. Szerintem túl szigorú magához. Nem csodálom, hogy nem mesélt el a ballépésemet a helyében, én sem tettem volna. Tudja, régóta is menem Kriszt. Ha számítaná, akkor nem áradozna magáról. akit itt az esételenek nyugalmával indul, az én vagyok. Tudja, a kezét is megkértem, többször is, de nevetett. Nem tartom magam alsó kategóriás pasinak. Szeretnek a nők. Pénzem is, hatalmam is van. Nem tudom, mi hiányzik belőlem, ami magában megvan, de annyit kérek, akármit is csinált vele, folytassa. Gátlásokat oldott fel benne, démonoktól szabadította meg. Hosszú idő után végre őszinte, boldog mosolyt látok az arcán. Legalább ne szúrja el, oké? Okay? Szorítok magának. Ne okozzon neki fájdalmat. Sóhajtottam egy nagyot, és észrevettem, hogy Krisz felén közeledik. Gyönyörű és romlatlan volt, mint mindig. Hevesebben vertőle a szívem. Mr. Cameron, az a nagy helyzet, hogy már nincs mit elszúrnom, már megtettem. De higgyel, ha a körülmények mások lennének, eszem ágában sem lenne egy ilyen nőt hagyni elsétálni magam mellett. Nem tudott reagálni, mert a mi szőke szépségünk halló távolságba ért. A melkasomat erős szorítás kerítette a hatalmába. Sosem volt még azelőtt, hogy azt kívántam volna, ne az legyek, aki vagyok. Szerettem volna egy esélyt. Ettől keserű ízt éreztem a számban. Elnézésüket kérem, de itt kell hagynom magukat. Van egy-két fontos elintézni valóm. Mormolta inkább Krisznek. Ő bólintott, én pedig magamban zuhanva, a kétségbe esett gondolataimmal menekültem, amikor Tony az utamat állta. Vendéged van! És már lépett is elő Elena, a nővérem. Ő, már csak ő hiányzott. Szia, Elena, hogy vagy? Nyomtam két puszit az arcára. Kíváncsi voltam, mi újság van veled. Nem hívtál vissza, aggódtam. Kutyabajom, csak elfelejtettem, ne haragudj. Jöttem, mert a kórház vezető orvosai szeretnének egy megbeszélést tartani. Gondok voltak a múlt héten, rád is szükség lenne. Miért, mi történt? Hmm, semmi különös, csak a költségeket akarják veled megbeszélni, tekintettel arra, hogy tiéd a kórház, és nem mindegy, hová teszik a pénzed. Az kívül a plastikai sebészünk is beszélni kíván veled, mert szeretné, ha nem csak egészségügyi műtéteket vállalhatnának, hanem szépészetit is, így plusz bevételi forráshoz is jutatna a magánklinika. Így nem lenne szükséges a folytomos, anyagi támogatásodra. Fentartatnánk saját magunkat. Nézz el a te tudod a legjobban, mi volt a célom ezzel, amikor létrehoztam a klinikát. Azt szerettem volna, ha nem csak a gazdagok jutnak minőségi ellátáshoz. Nem véletlen, hogy eddig sem mentem bele ebbe a változtatásba. Ha jóvá hagyom, a kedves doki a maga pénztárcájának vastagodását fogja előtérbe helyezni, és már nem az életfontosság műtétek lesznek előtérbe helyezve. De ez így egy feneketlen kút, amibe a pénzed dobálod. Egyetértek, doktor Estonnal. Lehetne ezt észszerűen is csinálni. Van egy tervem. Ezt jöttem megbeszélni veled. Megszabhatnánk, hogy havi szinten a műtétek hány százalékkal lehet szépészeti beavatkozás. Így nem billenhet ki az egyensúly. Annyira össze voltam zavarodva, hogy nem volt kedvem ezen gondolkodni. Tudod mit, Elena? Szeretném a te képviselnél. Írok neked egy állandó meghatalmazást. Bízom benned, mert neked fontos a klinika sorsa. És jobban is értesz ezekhez. A kérdésekhez, mint én. Ha valamire szükséged van, akkor szólsz nekem. Ez nagy felelősség, drú. Ez a te pénzed. Mi van, ha rosszul döntök? Rémült meg. Mindenki legalább egyszer rosszul határoz az életében. Miatt adalapítottam a kórházat, és mert akartam valami jót tenni az emberekért. Ha eddig pumpáltam bele a pénzt, akkor elviselem ezután is. Emellett nyugodtabb lennék, ha felügyelnéd az igazgatóságot. – Hát, ha tényleg ezt akarod? – Meddig mehetek el? – csillant fel a szeme. – Teljhatalmat kapsz. – Miért? Mire készülsz? – sandítottam felé. – Lehet, hogy lesz pár személyi csere az osztályok vezetésénél? – Rendben. Te dolgozol ott, te látod, mi folyik a berekeken belül. Hagytam rá. Köszönöm, öcsi. A nyakamba vetette magát. Óvatosan kivontam magam a karjaiból. Neked nincs szükséged semmire? Érteklődtem. Jaj, Andrew, már így is többet kaptam tőled, mint azt megérdemelném. A fizetésemet is tőled kapom. Ha úgy vesszük a ház pedig egyenesen túlzás volt. Elena, ha bármire szükséged van, kérlek ne habozz nekem szólni. Szeretlek, Andrew, és elszomorít, hogy mindig fájdalmat olvasok ki a szemedből. Ne aggódj értem. Ezt érdemlem. Nem, te nem ezt érdemled. Ki kellene szállnod, hogy boldog lehess? Kezdett rá a régi nótára. Ebből nincs kiszállás, te is tudod. Hinnet kellene a második esélyben. Az ellentétek embere vagy. Hiába nem mondtad ki előttem nyíltan, tudom, hogy kábítószer kereskedelemmel keresed a kenyered, azért, hogy aztán drogrehabilitációs központokat szponzorálj és hoz létre. Hol ebben a logika. A lelked mélyén te egy remek srác vagy, és én rettegek, hogy egy nap elveszítelek, pedig csak rég leltem rád. Odalépett hozzám, és szorosan átölelt, ami váratlanul ért. Ah, már te is ezzel a második eséllyel jössz nekem, ti nők túl szentimentálisak vagytok. Csúszott ki a számon. Nők? Na ez új. Ki az? Nem ismerhetem meg? Toltál magától őszinte meglepődéssel. Nincs semmiféle nő, senki életét nem kockáztatom már, megmondtam neked. És akkor örökboldogtalanságra ítéled magad? Sosem akarod átélni, hogy milyen érzés, ha szeretsz és viszont szeretnek? Vagy amikor a feleséged és a gyerekeid őszinte mosolyabb boldogan várnak haza? Hagyd abba! Szigorú tekintettel, kicsit hangosabban mondtam ezt, mint szerettem volna. Láttam meglepődött arc kifejezését. Ne haragudj. Zárjuk le ezt, jó? Kértem meg enyhülten. Ahogy akarod? Suttogta maga elé. Amúgy is mennem kell. Láttam a tekintetében a sajnálatot és a csalódottságot. Vigyázz magad Andrew. Nézett vissza aggodalommal, teli pillantással az ajtóból. Úgy éreztem, felrobbanok. Túl sok volt ez nekem. Christmas-telenteste a karjaimban, a csókjai, kélyes sóhajai, a kielégületlenség, ez a James a szövegével majd szétvetett a féltékenység, ha bár tudtam, nincs hozzá jogom és most még Elena is, az életem a feje tetejére állt. Ennél rosszabb már nem igazán lehetett. Ekkor megcsörrent a telefonom, és a kijelzőt látva üvölteni akartam, még hogy nem lehet rosszabb. Louis volt az, Ramírez az egyik vérebe. Az a nyomorút leses szállt rólam. Mit akarsz? Szóltam bele erélyesen. Hm, csak érdeklődnék, hogy haladnak az előkészületek. Ugye tudod, hogy még egyszer nem hibázhatsz? Mondta kertelés nélkül. A legutóbb sem én hibáztam. Már rég le akartam cserélni Stuartot, nem tetszett a fellengzős stílusa. De te ragaszkodtál hozzá. Bár még most sem értem miért. Engem kezdetek óta idegesített benne valami, ha bár nem tudtam volna megfogalmazni mi. Akiben nem voltam száz százalékig biztos, azzal nem szívesen dolgoztam együtt. Ne akard rám a felelősséget, öcsi! A te portádon te tarts rendet! Jellemző. Ha valami baszva, azért én szívok. Akkor te is törődj a magad dolgával és szállj le rólam! Én közvetlenül Ramireznek tartozom elszámolással. sziszekte indulatosan. Nagyon harapós vagy ma. Kibosszantott így fel. Azért örülök, hogy Ramirez rájött, hogy te sem vagy olyan tökéletes, mint amilyennek hít. <gül> Gúnyosan kacagott. Elmészte a... Tudod, ha jobban utána néznek a dolgoknak, még az is lehet, hogy kiderülnek között volt -e ez az egészhez. Ki tudja? Csak vigyázz, ne, hogy az derüljön ki, hogy alkalmatlan vagy a feladatodra. Nem venném a lelkemre, ha nekem kéne teresztenem abba a csinos kis fejedbe. Reménykedj, hogy ne legyen semmi gond. Röhögött. Engem meg majd szétvetett a dű. Sejtettem én, hogy valójában az én hám kell neki. A helyemre pályázott, vagy legalábbis azt akarta elérni, hogy megszabaduljon tőlem. Letette a telefont, én pedig a földhöz csaptam az enyémet. Rohadt kis görény! Sarokba voltam szorítva. Kimerültem, az őrület határán álltam. Nekidőltem az ajtónak, és a földre csúsztam. A fejem az ajtónak csapkodtam tehetetlenségemben. Másnap reggel csendbe burkolóztam, nem szóltam egy szót sem a reggelinél. Valami gond van? Kérdezte a kínos csendet megtörve. Hogy? Gondolatainkban merülve csak a hangjára eszméltem. Látom, nem itt járnak a gondolataid, ha zavarok, szó és csendben maradok, mentegetőzött. Nem, nem zavarsz, csak elmerengtem. Gondjaid vannak? Munka? Faggatott. Igazából most nem azon több rengtem. Rajtad töröm a fejem. Akármennyire ki akarom deríteni, mi motivál? Nem tudok rájönni. Elemzésnek vetsz alá? Nem vagyok én olyan bonyolult, nevette el magát édes hangján. Hát, ne legyél abban olyan biztos. Látom, hogy a pénz nem érdekel, nem esel tőle hasra, ahogy a hatalom sem vonz. Feltételezem a szex sem. Akkor mi? Mi van annyira velem kapcsolatban? Őszinte érdeklődés csillogott a szemében. Az, hogy más vagy, mint azok a nők, akik társaságában általában forgok. Szerény, szolíd, hallgatak vagy, behúzódsz a csigaházadba, de ha valakinek végre sikerül onnan kicsalogatni, nagy meglepetés éri. Egy teljesen más Christine stewart is ismer meg. Imádod az izgalmakat, a veszélyes dolgokat, az adrenalin lüktetését az ereidben. Szeretnéd élvezni, szenvedélyesen élni az életed, de mégsem teszed. Nem motiválnak anyagi érdekek. Irigyellek azért, hogy megőrizve a tartásod vállalod az elveidet. Ez nekem új. Miért? Neked mindened megvan, de mégsem vagy boldog. Téged mi motiválna, Andrew? Van pénzed, hatalmat, feltételezem a szexuális életed is annyira aktíva, amennyire éppen akarod. Mire vágysz még? Nem válaszoltam. Mit mondhattam volna? Az, hogy rád? Ostobaság lett volna, ezért inkább csak megráztam a fejem, mire ő folytatta. Én megmondom neked, ha bár nem vagyok az elmékben kutakodás nagymestere. Neked a boldogsághoz a szerető család és egy békés otthon hiányzik. De pont az gátolja meg a vágyaid beteljesülését, ami olyan fontosnak hiszel. A pénz és a hatalom. Nem hiszed, hogy ezek nélkül boldog lehetsz, pedig hidd el, a rendes munkával való pénzkeresés is lehet szórakoztató. Talán nem annyira könnyű, de az biztos, hogy nem őröl fel. Hosszan tanulmányoztam bájos arcát, és rájöttem ennek a lánynak, semmi köze nem lehet az engemért támadásokhoz. Biztos, hogy nem játszik szerepet ebben az egészben. Olyan ártatlan, tiszta és naív. Nem az én romlott, mocskos világomba való. Ez a gondolat még jobban elkeserített, és eszembe jutott a haverja tegnapról. A barátod szerelmes belét tudtad, de csak hangos kacagással válaszolt. Ki? James? Ugyan már, csak azt hiszi, hogy az. Szerinte meg te vagy szerelmes belém. Közölte huncut mosolyjal a szemében, és láttam, Valamiért nagyon jól szórakozik ezen. Feszült lettem ettől. És e úgy lenne? Nem lenne az olyan meglepő? Csinos vagy szép és okos. Minden férfi eszét elcsavarhatnád minden különösebb erőfeszítés nélkül, és még csak észre sem veszed. Zavarba jött attól, amit mondtam neki, vagy inkább attól, ahogy most ránéztem, mert majd felfaltam a szemeimmel. James csak a barátom. Nem volt és nem is lesz annál több. Suttogta magáé. Miért? Amennyire tudom, nagyon sikeres és izgalmas cége van. Ha jól értesültem, modern informatikai vívmányokat, újításokat Karol fel és igyekszik megvalósítani. Segít a kezdő feltalálóknak az álmaik valóra váltásában, és még jól is keres vele. Igen, James mindig is túl nagy lelkű volt, így kezdődött ez az egész is. Sóhajtott fel. Ezen kívül van hatalma, van pénze, nem elhanyagolható a képű makulátlan úriember, aki többször is megkérte a kezed. A legjobb parti. Nincs zűrös múltja, mint nekem. Mi hiányzik belőle mégis? Tátott szája bámult rám. Biztos azon merengett, honnan tudom mindezt. Semmit nem bízok a véletlenre. Aki a hajomra lép, átesik egy biztonsági protokollon. Nem tudom. Talán a választ már az előbb ki is mondtad. A szenvedély és az izgalom, amire vágyom, de nem teszek érte. Vonta meg a vállát, nekem pedig a csodálkozástól felszaladt a szemöldököm az őszinte, leplezetlen válaszát halva. És te? Hány féltékeny barátnő gyilkos pillantásával kell még számolnom, amíg ezen a hajón vagyok? Elnevettem magam. Igazából egyel És Betsi? Ő az egyik ügyfelünk elkényeztetett kislánya. Nem érti meg, hogy nem mindig kaphatjuk meg, amit akarunk. Hm, vicces ezt éppen a te szádból hallani, de ne is próbálj arról meggyőzni, hogy szölibátusban élsz, mert azt úgy sem hiszem el. Kellezd meg nyíltan, amit tudni szeretnél. Nyílt lapokkal akartam játszani. Miért csinálod ezt? Tudod, hogy mire gondolok? Piszlogott megilletődötten. A kommunikáció minden kapcsolat alapja. Ha érdekel valami, megkérdezed. Ha bánt valami, elmondod. Ez másként nem működik. Nem alapozhatsz arra, hogy mindig tudom, mire gondolsz. Ez szüli a legnagyobb félreértéseket és konfliktusokat. Abár nem voltam hülye, értettem, hová akar kiukadni, csak szerettem volna, ha ki is mondja azt. Oké. Okay. Ha nem voltak komolyabb kapcsolataid, akkor hogyan. hogyan. Egyszerűen képtelen volt befejezni a mondatát, teljesen belepirult, zavarba jött. Hagyjuk. húzta el a száját. Hogyan csillapítom a szexuális étvágyam? Erre vagy kíváncsi? Lehajtott fejjel bólintott. Megvannak az erre való nők az olyanoknak, mint én. Még valami? Vak lettem volna, ha nem veszem észre, mennyire zavarba jött a témától. Megrászta a fejét, jelezve, hogy nincs több kérdése, és én sem kínoztam tovább a pikáns részletekkel. Mellesleg köszönettel tartozom neked azért, amit Héli tettél. Ez most váratlanul ért. Honnan tudja? Csodálkozva néztem rá. James mondta, hogy Héli felismerte Tonit, mikor leszette róla azt a mocskot. Tényleg köszönöm. Szóra sem érdemes. Szívesen tettem. Nem sokkal később már az irodámban ültem, az elmúlt napokon gondolkodtam, és azon, hogy miért lett nekem egyszeriben olyan fontos, hogy Krisz mit gondol rólam. Nagyon fájt, mikor egyszer bűnözőnek nevezett, még ha tényleg az is vagyok. Tisztában voltam vele, hogy sosem tudnék megfelelni az értékrendjének, elvárásainak. Olyan dolog után átsingóztam, amit sosem lehet az enyém. Nem hittem volna, hogy van még dolog az életben, amit nem kaphatok meg. Most már tudtam. Hiába a pénz, hatalom, ő sosem lehet az enyém. Arra emlékeztetett az egész, mikor árva gyerekként családról, otthonról álmodoztam. Sosem kaptam meg. Ez a sorsom. Elértem, hogy mindent, ami pénzzel megfizethető, megkaphatok. De a viszonzott, boldog szerelmet, az otthont, családot sosem fogom élvezni. Egy ilyen lány megvetés észre sem veszi az ilyen alakokat, mint én. Az az egy alkalom, amikor csókolhatom, puha, Édes száját, az volt a végzetem. Elvesztem. Olyan szenvedélyesen csókolt vissza, hogy nem tudtam önmagam maradni. Élvezni akartam a pillanatot. Amiket tegnap a barátja mondott, csak megforgatta bennem a kést. Életemben először éreztem azt, hogy igazán vágyom egy nőre. Nem a testére, hanem a lelkére, a szívére, az eszére, az egész lényére. Az a tudat sem tett boldoggá, hogy ma lezárult az ügyünk Simonnal, és Kriszt el kell engednem. Amióta itt volt, éreztem, hogy élek. Melegség költözött a lelkembe. Jó volt róla gondoskodni, a kedvében járni, látni a felhőtlen mosolyát, nevetését, és tudni, hogy mindezt én idéztem elő. Megszólalt a mobilom, Antoni keresett. Vártam a híreket, de most mégsem vágytam rájuk. Hallgattam, mit mond, de nem hittem a fülemnek, fel sem fogtam épészel. Iszonyatos haragra gerjedtem. Hogy mi? Ugye most viccelsz vele? Fogtam a telefonom, és mérgemben az asztalra csaptam. A rohadt életbe! Eszméletlen dühöt éreztem. Újra átvert az a nyomorult kis féreg, újabb húsz milliós szállítmány nyúltak letőlem. Elöntötte az agyamat a méreg, és abban a pillanatban kitisztult a kép. Chris behúzott a csőbe, Simon pedig távozott egy újabb szállítmánnyal. Mekkora balek vagy, Andrew? Chris szobájába iramodtam. Ezt nem uszza meg, sem ő, sem a bátja. A látványra, ami fogadott, azonban nem voltam felkészülve, megtorpantam. Az oldalán fekve az egyik lábát felhúzva, a tervei tetején békésen szunyókált egy bugyiban és egy pólóban, ami felcsúszott a derekán. Látni engedte puha, hanvas bőrét. Néztem őt és láttam, ahogy álmában mosolyra húzódik az ajka. Olyan ártatlan, olyan szűzies volt, mint egy angyal. Minden haragom elpárolgott, megbabonázott a látványa. Ekkor hallottam meg, ahogy álmában a nevemet suttogja. Drú. Andrew. Mintha gyomorszájon vágtak volna, elfogott a pánik, nem kaptam levegőt. Kitántorogtam a szobájából és a folyosó falának támaszkodtam. Hogy lehetek ilyen idióta barom? Nem tudtam már józanul gondolkodni, nem ment. Annyi azonban bizonyossá vált, hogy képtelen lettem volna ártani neki. A kör bezárult. Már tudtam, hogy egy olyan csapdába estem, ahonnan nem volt kiút. Egy órával később már kicsit higgattabb voltam, és a lehetőségeimet mérlegeltem az asztalomnál, mikor Krisz dugta be a fejét az ajtón. Bejöhetek, vagy most nem alkalmas? Nem szóltam semmit, csak intettem neki. Széles mosolya a felém. Van egy meglepetésem. Mondta, és láttam, hogy valamit rejteget a háta mögött. Már napok óta dolgozom rajta. Tette hozzá, csillogott a szeme az izgatottságtól. Elővette egy papírlapot, és kiterítette elém az asztalra. Egy ház, egy gyönyörű kertesház tervrajza volt. Mi ez? kérdeztem meglepetten. Egyszer azt mondtad, hogy nincs házad, lakásod, ezen a jakton élsz, mert még sosem találtad meg az igazit, amit otthonnak nevezhetnél. Gondoltam, ha nem találod, hozzuk létre. Próbáltam endurúsra csinálni, de érdekel a véleményed. Annyira lelkes volt, mint egy kisgyerek. Nem akartam elhinni, hogy... Tényleg tervezett nekem egy házat. Kétségbe esetten nézegettem a terveket, és elszorult a szívem. Lejtettem az asztalra. Lehervadt a mosolya, és összehúzta a szemöldökét. Ennyire nem tetszik. Láttam rémült, csalódott arcát, és legszívesebben odaléptem volna hozzá, és egy csókkal köszöntem volna meg, de nem tehettem. Én is fájdalmas arc kifejezést vágtam. Ha gépre viszem a terveket, akkor majd másként mutat mentegetőzött. Nem erről van szó. Van itt valami, amiről beszélnünk kell. Csaptam bele a közepébe. Mi történt? Olyan képet vágsz, mint akit gyomorszájon vágtak. Megijesztesz. Ma volt az a bizonyos szállítás, és a szállítmány megint nem ért célba. Közöltem a tényeket. Ez mit jelent? Nem értem. Pislogott ártatlanul. Simon átvert engem, pont úgy, mint a múltkor. Láttam, hogy határozottan megrázza a fejét. Az lehetetlen, valami félreértés lesz. Hívd fel, és kérdezd meg, mi történt. Esett pánikba. Próbáltam. Nem vette fel. Méregettem őt. És most mi lesz? Mi lesz velem? Csak néztük egymást egy percig, de a kérdésére nem tudtam felelni, mert még én magam sem tudtam a választ. Úgy nézett rám, mint aki mindent ért. Kihúzta magát, hátat fordított és zokogva kiszaladt a szobából. Én pedig a terveit bámultam, melyeket nekem készített. Gyönyörű volt. Olyan igazi otthon, szinte már láttam is a szemem előtt. Tényleg az én stílus jegyeimet viselte. Nagyon tetszett. Elképzeltem, hogy néz neki a nappali, a háló, a konyha. Eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne, ha ő várna rám minden nap, amikor hazaérek, és már láttam is, ahogy lejön a lépcsőn vidám mosolyjal az arcán, a nyakamba ugrik és átölel. Lehúnytam a szemem, és mérhetetlen fájdalmat éreztem a lelkemben. Hirtelen felébredtem az álomból, és az arcom a kezembe temettem. Kelepcébe kerültem, ahonnan nem volt kiút. Váratlanul Antoni lépett be az irodámba. Megmondtad neki? Bólintottam. Helyes, és hogy csináljuk? Kérdezte, mintha érte nem kellett volna. Mit? Kaptam fel a fejem. Hát baleset lesz, vagy kivégzés? Akkor jöttem rá, mire gondol. Elfogott a pánik. Sehogy megőrültél, kiáltottam elfúló hangon. Nem, Drew, te örültél, meg ez a kislány elvette az eszedet. Nem kell neked csinálni, majd én elintézem. Bólogatott, mire elrugaszkodtam a székről. Hozzá nem mer nyúlni, hallod? fenyegettem az ujjammal. Térj már részhez, Andrew, ez a kis manőver sokba fog neked kerülni. Rámi, ez ezt már nem fogja lenyelni. Az az én bajom, nem a tiéd. Ez sosem hittem volna rólad. Ez a Simon 40 millió dollárt nyúlt le tőled, és megúszza. Hagyod, hogy megúszza, és miért? Egy hülye tyúk miatt, aki elérte nálad, hogy a farkaddal gondolkodj, és ne az eszeddel! Üvöltötte a képembe. Nem, nem fog senki semmit megúszni. Kitalálok valamit. Kriszt pedig hagyd ki ebből, Őt mirángattuk ebbe bele. Szerintem elég lenne tartanod a szavad, és golyót repíteni a kis Hugica fejébe. Simon rögtön ráibredne, hogy kivel nem érdemes szórakozni. Kris ártatlan. Nem tehet a testvérem mocskos dolgairól. Te belezúgtál. Ez itt a legnagyobb probléma. Elbuktál. Simon sem fogod megöletni. Hogy is lennél rá képes? Föccökte lenézően. A kis sajnak vele fájdalmat, az pedig ugyebár nem kockáztatod. Most nem vagy magadnál, de majd én meghozom a helyes döntést helyetted. Nagy lendülettel indult kifelé és én tudtam, hogy mit tervez. Nem erészelj hozzá nyúlni, hallod? Ha megteszed, gondolkodás nélkül megöllek, esküszöm. Ziháltam, és ami a legrosszabb volt, komolyan is gondoltam. Ébredj, Jendrú, a vesztet, beruhansz. Megpityent a telefonom. SMS-t kaptam, közben dühösen fogva tartottam a tekintetemmel Tonit. Simon írt, találkozni akar, biztos magyarázatot ad a történtekre. Fújtam ki a levegőt megkönnyebbülten. Csak te szeretnéd ezt hinni? Mikor és hol? Két óra múlva, a kikötőben. Mielőtt elindulnánk, van még egy kis dolgom. Jegyeztem meg. Elbúcsúzol a kis barátnőttől. Gúnyolódott. Fogd be, Toni. Ott hagytam, és Krisz szobája felé tartottam. Dühített, hogy tudtam, sok mindenben igaza van. Én nem engedhetek meg magamnak olyan luxust, mint a szerelem. Az egyenlő lenne a halállal. Mikor beléptem a kabinjában, felkelt az ágyáról, és letörölte a könnyeit. Írt a bátyád, találkozom vele. De Kriszettől cseppet sem lett nyugodtabb. Iszonyatos haragot és elkeseredést érzek. Simon tényleg feláldozott engem? Nem érdekli, mi lesz velem? Ne értsd nem azért sírok, mert félek, hogy mi lesz velem, hanem mert a testvérem elárult. Az az ember árult el, akiről álmonban sem gondoltam volna. Aláírta a halálos ítéletem minden szemrebbenés és nélkül, és nem érdekli, mit tesztek velem. Akkor most meg fogtok ölni? Felvontam a szemöldökön, miközben megvakartam a tarkóm. Pontosan az kellene tennem. Fújtam ki a levegőt. Kellene? Miért nem fogsz megölni? csodálkozott. Nem mondtam semmit, csak hátat fordítottam neki, és elindultam a kiárat felé. Ekkor utánam kiáltott. Csak egyet kérek tőled, te csináld. Ígérem, hogy megbocsájtok, nem fogok haragudni, de szeretném, ha te csinálnád. Csak így tudom ezt elfogadni. Szembefordultam vele, és láttam, hogy könnyek áztatják a tökéletes arcát. Legszívesebben a karjaimba vettem volna, lecsókoltam volna a könnyeit, és azt mondtam volna, hogy nem lesz semmi baj. De nem tehettem. Csak néztem rá mereven, sosem fájt még annyira semmi, mint most a szavai. Nem hittem a fülemnek. Tényleg képesnek tart engem erre. Teljesen kikészített. Nem válaszoltam neki, csak zaklatottam becsaptam magam mögött az ajtót.